Mint az argentin tengeralattjáró talán többet lehetett tudni eleve annál, mint amelyet közreadtak, hiszen utólag kiderült, hogy a kapitány elmondta, hogy víztört be a szellőző aknán, és füst volt és tűz, de átmenetleg elfojtották, és volt arra remény, hogy visszaérkezik oda, honnan elindult, vagy ha nem is oda, hanem, hanem hogy fel tud jönni, és a személyzet nem hal meg.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 lett, ez az egész nem foglalkoztatna így. Néztem a feleségedet az ATV-ben, és abban egyetlen egy dolog ragadt meg bennem. És tudod, az mi volt? Láttad? Lembted. Láttad? Perci, perci. Elkísérted, vagy egyedül ment? Dehogy is, hogy is. Egyedül ment. Miért, dehogy is? Hát de elmehettél volna vele. Te képzeled el, hogy vele egy időben a hírtévé lettél, <s cocodá> de nem lettél volna lázas. Beteg vagy? Megint? Most, most jövök kifelé, szerintem hónapra. Rendben vagyok Tényleg még. Ládasan tartottam eladást. Mostom vagy a Jóváron, de elment vele a három napom. Párom napotban lettünk volna. Tehát, a, a, tehát az 38 volt, aztán most már úgy remben vagyok lassan. Jó Köszönöm! Hogy... Tehát akkor láttad? Persze. Megmondod, hogy szerinted melyik részt tetszett nekem a legjobban? És ne feltétele. Fogal Fogalmam sincs. Hát amikor...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 belesimulnak a hétközapi történéseitekbe, mert jól is egymást. egymást. Ha én hallgatnám Krisztinát, akkor időnként föltődik egy-egy mondat, ami már nem is, az így van fordítva is. Jó, a, a, a, abban az érzelmi tehát abban, abban megjelent egy olyan elem, amit az emberek ritkán szoktak megengedni maguknak a, a közéleti megnyilatkozásaiban. Te de a klára, itt a közélet és a magánélet határán van. Igen. Részint a, a pontosan tudja mert hát okozva már, hogy Figyelmet részben azért hoz, mert a lényfeleségen, b, mert nagyon okos, c, mert egyik és másik miatt időnként ütközik a fideszsel szel és szókibondol, és nekik vegyés. is, annak, hogy semmilyen közleti funkció nincsen, küzdelük és furgokra jár. Hát ez egy ilyen pókori összetett történet. És a tekintetben meglehet, és ha vagyunk, hogy nem csinálunk túl nagy ügyet a hívános szereplésekből, többé kevésbé elmondjuk, amit gondolunk. Igen, Úgy de sem. volt idő, amikor visszahúzódó volt? Volt, de hát tudod.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 Ez de szerintem nyugodtan beszélnek velem, mint kívül. De én így el tudom, hazaestem, nem is hol voltam, a Moson Magyarováról, és beestem az ágyba. Éppen kapcsoltam a telefonomat repülőgép üzemmótorom, amikor így beesett a te SMS-es, hogy a akarsz beszélni. De már nem foglalkoztam vele, mert bevettem egy neocitránt, és aludni kellett. Bár a 4 órával később hogy felmondjuk-e még, de már csak morogtam, mert már ilyen voltam, és ma reggel beszéltük meg, hogy őt is kerestet, engem is kerestet, és akkor már ő vissza fog hívni. lány, megoldja. Um, Na mindent tudsz ide sem a házó Azt nem állítanám, de ennél sokkal kiven uh -huh, vagyok. Uh -huh. um, Mekora jelentősége van annak, hogy mi hogyan szivárok?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 Hozzáteszem pontosan, meg lehet nézni, naplózni kell a, e, a számítógépes fájlokat, kitöltöttele, kitöltözhatodni. Magyarországon ne tűnt sem következménye. De hát hozzá hozzászoktunk, szóval tudod, alámerülünk, alkalmazkodunk, kérjük hozzá, nem csodálkozunk. Jó, ez de a, a kiszivároktatás, ez korábban is jellemző volt, ez nem kizárólag a mostani hatóságokra volnáskozik. Ugye, ugye most nem akarsz itt ilyen triangulán, szokták mondani egyensúlyozni. Nem. Na, nem. hát akkor ide figyeljél. hagyó hagyóügyben, e, meg más ügyben a jobb is sajtóhoz volt ki 2009-ben is. Hát te viccelődj, ma én velem. Nem viccelődöm, de akkor, hogy beszéljünk másról, az milyen, az mekkora jelentőséggel bír, hogy egészen más területről kérdezzelek, amikor Csuha az ATV-ben megszerez olyan jegyzőkönyvet, amit közben az MSZP és a DK nem óhajtott a sajtó rendelkezésére bocsájtani. Fontosak ezek az ügyek. Én a sajtónak az a dolga. Várjál, hogy is mondta Just Laci egyszer nagyon régen, nem is tudom, hogy hivatkoztam rá, nem tudom, hogy a bizonyokat. Az a hír, amit el akarnak titkolni, nem? De amit nem akarnak nyilvánosságozni. Van egy ilyen típusú szöveg a Jusnak. Lehet, nem tudom. Nem tudod. De ebben valami igazság van. és, hogy hogyha pártok között, akár Németországban koalíciós tárgyaláson, akár nálunk választási megállapodásról vannak természetszerűleg nem nyilvános megbeszélések, ha valaki, valaki valamit megtud, tudja, az újság, száll, hát hozzá nyilvánosság. De személyek azt kérdezem, hogy a két ügy az alapvetően más? Tehát amikor kiszivárok valami az ügyészségről, és valami két párt megbeszélésre? Hát az... persze, az egyik az egy köszhatalmi kérdés, amely törvénynyelvéde van, a másik az egy magáni jogi kérdés. Tehát a pártok azok magáni jogi szereplők. Ebben teljesen szereplő. igazod van, de ha etikai oldalról nézzük, és nem Úgy, jogi oldalról. Teljesen külön. Engem a törvénynek védenie kell, mint tanút. Ezt a részét értem. Az én pártonnak a tárgyalásait, bárki mással, akár a kettő magán fecsegéseit, egy ponton túl nem védi törvény. Szóval, tudod, a polgári társadalomnak az a lényege, hogy intézmény jogi korlátok vannak, nem pedig a személyes morális megítéléseink azok a perdöntőnek. Jó, hát akkor menjünk egyál tovább Szintén ilyen ATV <gül> gyönyörű, mert itt van egy fénykép. Gyúrgyférez. Te mostanában szerepelsz az ATV-ben, hogy hogy promotálni kezd. Te rendben van ügyes vagy. Nem, én egyáltalán. De én... Most nem én... hogy hülyekám, nem hogy tehát nem. <gül> Nehogy is... <gül> ne, komolyan vegy, János. János. Néha foglalkoztatni. de Nem, ez, Azt kérdezem tőled most ATV kapcsán, csak ugye azért is mondtam, hogy kezdjük hamarabb, mert nem tudom eldönteni, hogy mi fontos és mi nem fontos. De majd a válaszot hosszából kikövetkeztetem. Ugye az, hogy az ember hol dolgozik, azért az hat rá. Igen. előtt valamit felrajzott Simics Kalajos, aztán tenap megszólalt...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 számúra is hitelt érdemlő személyek állították azt, hogy igenis volt egy iniciatíva a hídgyülekezetben arra, hogy legyen igen válasz, de van, aki azt mondja, hogy csak hirtelen felbuzdulta a nép, van, aki azt mondja, hogy a fidesz mozgósították, minden esetre 60 ezer fölötti SMS és egyéb jelzés nem futott be még se a heti naplóba, és mindenféleképpen, másféleképpen elgondolkodtatja az embert, hogy beszélne a tulajdonossal, így gyakorlatilag mi történik? Mit gondolsz a két történetről? Az, hogy valószínűleg volt mozgósítás. Hogy ki mozgósított? A gyuri mozgósított, vagy a Fidesz mozgósított, azt szerintem nem fogjuk megtudni. Ha az ATV nagyon akarná, valószínűleg megtudná. Mennyire ti az ATV-t az, hogy ezt a tevékenységét eddig nem sikerült megtapasztalni? Hát néz, nem jobban, mint minden szépen, e, hogy mondjam, belezabanyadunk és belezuhanunk ebbe a világba, ahol ezzel vitatható történet van. Természetesen mondjuk az, hogy kibeszéletlen a hirtévének a hír Györis, hogy milyen kapcsolata, én is mégem. A most nem a töltött fel. A HTV, most én most én hibáztam, igen, kibeszéletlen, és nagyon érzékeny. Túl sok ismeretlen száll van. Hányszor beszélünk bántani. a politikusok hitelességéről? Ez a hitelesség és az a hitelesség az én ugyanaz? Abszolút. De tudod, varja a varjonak, nem válja a szemét. A média világában van egy kimondatlan közmegegyezés, hogyha nem buszálja akkor a média nem tárja fel a másik médiának a hitatható dolgait barmi a kapaszkodod, most még elnész árókodni egyikre vagy másikra. Jó, ferget, világ... Azért ez nagyon fontos dolog, hogy mi beszélgettünk, vagy manipulálunk. Persze, persze, persze. Ezért nem vithatom. Hogy mondjam, kinőttem már a közéleti gyerekkorból, az a, az a világ, amiben én hiszek, az, az, az nem szereti, hogyha a sajtó szabadságnak vannak hirdetői korlátai, tulajdonosi korlátai ilyen egyértelműen, amely nem engedi a szerkesztőségét szabadon, amely nyomást gyakorol, amely egyfajta politikai vélemény mellett nyilvánvalóan manipulatív módon elkötelezett, mert hogy ilyen-olyan szimpátiák vannak, az természetes, ennél Magyarország sokkal rosszabb helyzetben van, nem tudok mit tenni, különösen nem ellenzégiként. Kormánypárton azt hiszem, hogy ma nagyon más médiaszabályozást csinálnék, és megpróbálnám föltárni a médiabözött lévő erőviszonyokat, hirdetővel, tulajdonossal, befolyásszerző csoportokkal. Kit ismersz jobban, ha egyáltalán ismerődőket, a Németh Sándor vagy a Simiskalost? A Németh Sándor A hát, Németh Sándorral találkozta mélyetlenül háromszor, négyszer, nagyon kellemes és kitűnő beszélgetéseink, korrek beszélgetéseink voltak. simicska szerintem még egy térben sem tartozkodtam szóval együtt. Mikor a jelentőséget tulajdonít az annak, hogy az egyik megszólalásában azt mondta, hogy van felelőssége a most kialakult rendszerben, de sokkal többet nem mondott, és közben nem tépte meg a ruháját? Nézd, hát az a, az a önreflexiónak egy első lépése. A pozitív lépés, most mindössze mit gondolunk. Tényleg azt gondolom, hogy az, hogy idáig a simicskának kulcs van. Az ő meggazdagodása, a a nyilvános szakmai folyászóló el messze nem független attól, milyen üzleti-közleti viszonyban volt Orbán Viktorral, független attól, fekés, hogy azt szakítottak is mint mindkettőjükből. Azzal együtt én nem zárlám ki, hogy a mostanány idatkozat, ami szerint nem fog robbantani, az egyenlőre a kedélyek nyugtatására szolgál, és nem fog ez így maradni. Ő az ellenkezőjét állította. Így bizony. Na de hát... Az Igen, létezik, bizony, hogy ugyanaz a, a csatorna keresett egyébként meg téged és ami a svájci bankszámlákat illeti? Igen. És az is lehetséges, hogy ezt két egészen különböző módon ítélték meg te is a vonat? Mint a példa mutatja? Igen, de hát ott pokoli nehéz az, hát ismerked a fogalom a politikával, a, a politika eniméről, a politikai vadállat. Ha én nem mennék utána a visel dolgainak, akkor azt hiszem életem víz szemrehányást tennék magamnak. Hogy vonának mi nem jött létre a találkozója, az informátorral, azt ha jól tudom, akkor nem ismerjük részleteiben. Ő, mint azt mondta, van emlékeim, szerint, hogy ő ezt nem vette komolyan, tehát hogy számára nem volt meggyőző. Abszolút lehette, és az sem kizárt, hogy vonálak jobb az orra e tekintetben, és ítélte meg reális olyan helyzetet, mint én, miközben úgy mondjam, nincsen közös pont on a gondolkodása, a személyiség és az enyém között, de az nem azt jelenti, hogy Nincs olyan helyzet, amikor lehet, hogy ő tűntős jobban, mint én. Tényleg beszélgettek Debreceni Józseffel a klubrádióban valószínűleg Balgály lehetett. Keveset alszom, és azért néha az az érzésem, hogy halucinálok, hogy arra gondoltam, hogy azért az elképesztő hogy Orbán Viktorról úgy beszélnek nagyjából, mint egy fogalomról. Mint egy? Fogalomról. Hát fogalom is, nem? Számomra nem. Hát és, e, nyilván jelképez valamit, e, több mint önmaga, e, sűrítménye lett egyfajta mentalitásnak, gondolkodásnak, kultúrának, ebben azért lennem e, fogalommal vált. Igen, de van egy tehát. ilyen megközelíthetetlen, egy ilyen, egy ilyen kvázi isteni mi volta, és akkor egy fontos dolog, én múltkor hivatkoztam valakire.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 De ennél Urbán Viktor rosszabb. Jó, rendben van, csak korrigálni akartam, ha meghalok itt fél perc ez akkor ezt, ezt legalább korrigálni. Rendben van. Térjünk vissza oda, ugye ezek ilyen kurflik, hogy...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 De ha gondolod, akkor, akkor neki futhatsz messzebbről, tehát ha érzékeltetnéd Te, azt, műjjön. hogy hogyan folyik az alkú. Te, János, ha hadd kezden egy egyszerű kérdéssel, vagy megérzéssel. Gulyás Mart, a mozgalom vezetőjének szervezésében, szeptember végén megállapodott a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 nem igaz, tehát az, hogy a, a, tehát azok a szövegek kiszivárogtatott szövegek legyenek, ez lehetetlenség már maliciózuság, ide maliciózusság, oda. Az MSZP és a DK egyetértett azzal, hogy az együttet és a párbeszédet is be kell vonni a megállapodásba árnyalatni eltérés volt, hogy a DK a mostra szavazott, míg a szocialistak a kétpárt megállapodása után szeretnék bevonni a tárgyalásokba, Juhász Pétert és Karácsony Gergelyt. De ez meg lehet, hogy sem pontos, mi a kérdésed? Uh, hát az, hogy ez a kiszivárogtatásnak már egy ilyen felső foka, de ez nem volt kérdés. A kérdés az, hogy ez, a, ez vajon ez a különbség, ez miből adódott, és mi a magyarázza? De hát itt sok most, ha ma őszinte vagyok, akkor részben a normalitástól, meg az empátiából. Tudod, mi is voltunk egészen kicsit a párt. 2014 előtt mi azért küzdöttünk, hogy ne vitassák már el, hogy lehet, hogy nincsen annyi szavazó, mint az mszb -nél. Hát egy pár van, hát tessék ezt a megállapodást kinyitni, amikor a MSZB is együtt között volt, és ezt nem felejtettük el. Kurhalmi uh, Ági 2014-ben, aki most Ági tele van, részben jogos szenvedélyen nem vitatott el tőle, Ütlen Mint hogy ez talán 53-mal nyert, akkor ugye um, Bácskai János. Nem, nem, nem, csak visszaemlékszem arra, hogy Bácska János nagyjából hasonló arányban nyert a dt szóval nem. nem kell nagy képviselni, mert az egyiknek van 10 századék, a másiknak másik, meg kettő. Hát a kettő, kettő dönt el mindent. Uh, sok, szoktam mondani, nem kritikai él nélkül, hogy 11 olyan választókerület volt 14-ben, amit azért veszítettünk el, mert az LMP önállóan indulott. Szóval, a mi szemünkben nagyobb a bücsülete az együtt PM valahány százalékának. Másik oldal azt mondja az MSZB, hogy legalább ketten zárjuk le, tegyünk rá pontot, aztán nyitottan, utána közösen menjünk oda ehhez, meg meg. Oké, rendben van, akkor az a plegyka vagy nem plegyka, ami egy-egy szemét illetően a momával és a liberálisokkal való együttműködést illeti, az hogyan tágítja azt a kört, mint amiről most beszélünk? Tehát pokori nehezen megoldható ebben a választói törvényben, és ebben nem mi vagyunk szűkmarkúak. E, ha e, liberálisok és az és a mama önállalnak akar szerepelni, akkor nekik meg kell ugornak az ötszázalékot, hogy a indulnak. Ez ma legalábbis mondjuk úgy, hogy kétséges. Igen. Ha nem indulnak önállal Istának, az ő gyelöltelik, akik nekünk ajánlanak, DK vagy MSZP-s név alatt fognak, futni azaz az nem fog megjelenni sem a momos, sem a liberális párt saját neve alatt a adta választásokon, amelyen egy probléma. Harmadik probléma, ez az, az egy százalékos szabály, ami két héttel egy törvényhozási következmény. Ha nem érik az egy százalékot, és legalábbis mind a kettő esetében vannak ilyen típusú kockázatok. nem tudom, hogy mekkor, de vannak, akkor vissza kell fizetni az összes pénzt. Azaz,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 Még nincsenek, és látom, látom az tinta felúzatlan helyzetből a fakadókat, vagy nem dilemmáikat. És én sem tudták, a nekik adni, hogy jól ki van babrába Babrában velük természetesen. Hát a részint a... igen rész innen, mert ez a tetszettek volna nagyobbak lenni. Persze, ez mindig mondható, csak tudod. Újra mondom, tízezet szavazói szavazó. Persze, hiszen most itt elvileg ugye egy technikáról beszélünk, de az egész mögött az áll, hogy ennek van-e reális esélye 2018-ban ennek a szerkezetnek a győzelemre. De, nagyjából tényleg akkor van, és ezt párszor kibeszéltük, hogyha az, amit mi sokan érzékelünk, én is, hogy fontosabb a Fidesz leváltása, mint hogy a saját pártodra szavazzál, ez az attitűd fennmarad, akkor boldog is boldog, ha Fideszre szembe az szavazni, és akkor el tud egy hogy a 67-ben Az van itt, hogy a főszabály és automatizmus azokban az egyéni körzetekben, a szocialisták, illetve a demokratikus koráció jelöltjei nyertek, a jövő tavaszi választásokon ők indulnak. Egy kivétel azért van, a hétvégén abban egyezett meg az MSZP és a DK, hogy újpesten nem az időközi választásokon parlamenti mandátumon szerző szocialista horvát Imre lesz a képviselő jelölt, hanem a DK-s Igen. Hát, hogy egy szabály, vagy nem szabályoz, nem tudom, de hát, tudod, tárgyalsz, tárgyalsz, tárgyalsz, és egy ponton túl rájössz, hogy ha be akarsz állapot, egy ponton túl, nem erőszakoskodhatsz. És sem be akarok De ebben te voltál az erősebb? Kihez képest? Hát, aki elengedte a sajátját. Nem, én vagyok a belátó, de hát én mindig is. Elnés a te jelöltet mondom, került be. Na, ha, egyként, drága János, egyként. Hogy érted, Most, hogy... most és, János is, és, és most nem ismerek a szocialisták, a kormány a Szerinted a 13. kerületben hiszékeny Dezső a jogjelölt, vagy én vagyok a jogjelölt. Melyikünk ez... mögött van a nagyobb politikai támogatás, ismertség, teljesítmény? Hát feltételezésem szerintem. szerint mögötted. én szerintem is. Tehát, hogyha nagyon komolyan vennénk azt a szöveget, hogy a jobb teljesítményt tetszön, mert álljálljálljálljálljáll, akkor a szociktak tapsolni kéne, hogy a gyurcsány 27 év után először elindul. Egyébben nem kétséges, a mi oldalon, az egyik legbefolyásosabb politikus, bárki bármit gondoljon, szóval, hogy elindul ott, hát vele szemben nem tudok jobb állítani. Így aztán, hogyha a 13. körzetben, a 7. választási körzetben hihetetlen deszőt jelöltétek meg, és nem téged, ez azt jelenti, hogy nem is indulsz máshol? Ez, nem, ez inkább azt jelenti persze, mint te, azt jelenti, hogy nézd, mindenki ruházott gyermekről beszélt a helyzet alatt, hogy az, aki ott van a pályán is gyert 14-ben, azt egy nem könnyű helyzetben élő szocialista Pártok leszheti, onnan, annélkül, hogy fölrugott a párt, mert nehéz lenne. Mi pedig nem vagyunk abban érdekeltek, hogy Európa adja a párt. Ezért bármennyire is pontos helyeken elvileg meg igazunk, van ez a politikai realitás, én pedig arra hintem mindig a kollégáimat, hogy ezt tessék figyelembe venni és kompromisszumot. Azért döbbenetes az egész, és van, azért is telefonáltam neked, mert én tennap beszélgettem Mesterházi Attilával Sok fontos dologról. De én nekem például ez az egész, amiről most beszélünk, valamikor.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 Konyhóba. Tudod elmenni fél óra Mesterházi Atilával, úgyhogy ezt ő szóba se Ez számomra képtelenség. Ez, Amiről mi most beszélünk? Hát hát egy nagyon jó politikus azért is. Nem akkor ebben nyilvános szerepet várni. Hát Most mit gondolkodsz ezen? Győződj, valószínűleg te is ugyanilyen jó politikus lenne. ha én ezt már nem hoztam volna szóba, te nem hoztad volna szóba szerintem. De, de nem, van egy különbség kettőnk között. Én egy pokolegyszűű pártnak vagyok az idén. Mi erről nyugodtan tudunk beszélni, az, az egy nagyon tagolt párt. és Szélyet, nem beszélek. Én egyáltalán nem beszélek vele erről, de egyszer csak azt mondja a mesterház, hogy Jánoskám, nem gondolod azt, hogy beszélnünk kéne arról, hogy... És azt mondom, hogy dehogy nem, és de kurvára elszégyellem magam, mert kiderül, hogy fogalmam nincs, amiről a mesterházi beszél, mert felkészületlen vagyok. Azon gondolkodom, hogy ez veled fordul elő, akkor nem el veled folytatott beszélgetés is lemenni anélkül Egyszer csak nem mondanád azt, hogy te figyelj János, engem azért foglalkoztat az, ami velünk történt, és azt mondom, bar, bar meg, ezt én nem olvastam, megint elszégellem magam csak másféleképpen, de ugyanaz, és akkor beszélünk valamiről, amit te fontosnak tartasz. Most csak arról beszéljek, hogy lehet, hogy bonyolult párt az MSZP, de mégis egy az életét alapvetően meghatározó megállapodás történt, amiről a Mesterházi nem beszélt, és vagy a jövő héten meg kell kérdeznem, hogy ezt miért tette.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 és aztán, amikor véget ér a riportok, egyszer csak elkezdő a beszélni, és akkor megkérdező, és ezt nem mondta a korábban, és azt miért hát nem kérdezte. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Megjelen ma reggel velem egy Népszab interjú. Láttad az idélését? Még nem, hát még nem. Nem, nem. nem, még nem. nem, nem. E, Fris Robi, aki egy kitűnő új szállt, a Népszabadsághoz volt, éventet lecsinálva, nincs, merenkezett, is. nagyon feszes, tök rendben van. De, és azt fogom hogy te is, és mi lesz veled, hogyha győztök, és mi lesz veled, hogyha beszítetek. És mondom neki, hogy ide, én látom magam, meg a pártom a reális helyzetét, hogy őszünk sem leszek én miniszterelnök, hanem ott fog ülni a frakcióban. Mi takként nem is frakcióvezetőként, hogy ne elvittsem az olyan kormánynak a dolgát, hogy be nem kell egyeztetni. De amit én itt a milyeinktől kapok, hogy, hogy én ezt kimerem, jelent nem hiszem eh, csatába az embereinket itt ma reggel, az elképesztő. Tehát szóval eh, van a, a politikának egy ilyen Bábszínházvilága, színházvilága, jelvának ilyen szerepeket, és ha elkezdesz normális lenni, nekem ebben van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 De szerintem evidens, de haragud János, evidens. Evidens. De miért van Budapesten, ahol nem lakik? Mert Budapest, mert Budapest az Budapest, és őszintén szólva a budapesti kötödésünk sokkal erősebb, mint a körülmények. Lehetséges, de valószínűleg azért újpest, mert ott van esély arra, hogy nyerjen. Tehát azért nagyon sok helyen nincs esély erre. Jó, és akkor mondok neked egy pokoli, egyszerű mondatot, meg azért, mert talán ez a legkisebb konfliktus a szocialista párton belül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 egész egyszerűen, ez az én érzékenységem, és könnyen lehetséges, ennek semmi helye nincs. Én ott úgy felképeltem volna a Bárándit, amilyen leereszkedően, beleértve ez a mindenki egyébként horvát Imre, vagy, vagy mindenki Gyurcsány Ferenc, vagy Wintermantel Zsolt, vagy Varjú László, vagy Fiala János, vagy Orbán Viktor, nem horvát Imre, az mindjárt bácsi lett, amit ilyen fosztóképző. Ó, nem, nem, nem, ebben túl érdeklen 70 hát, hát Horváth Imre ember, 70 éves, nagyon tisztességes ember. Varjú Lászlónak Magyar közéletben betöltött szerepem azt hiszem, azt hiszem, hogy nagyobb ismertségre és ismertségre tetszett, mint Horvát ha egy kétpárti megállapodáson azt mondják, hogy újpesten a vajó induljon horvátimre Imre helyet, abban valókítva... Ami az ismertséget leti abban valószínűleg igazad van, egyelőre a horvátimre Imre bizonyított, és ő az, aki egyébként nyert való olyen ilyen bizonyítás után még... Hát de azért, de, de csak azért János, mert mi betartottuk a 2014-es szabályt Hogyha ha időközi választás van, az indít, az 14-ben is indíthatott. És szegény Kunhalmi a mi a frászkunyó van? Én megmondom őszintén neked, de csak azért, mert a második nyilvánosságban beszélünk, ami nagyjából azonos, mint hogy egy olyan szobában beszélnénk, ahol nincs is mikrofon, hallgatók sincsenek, csak ketten pofázunk, illetve én pofázva egy miniszterelnök mégsem pofázhat. Tehát én Kunhalmi ágnestről, használ... volt annak idején, használati érték, ígéret, amikor a faszapannak a doboza jobban mutat, mint maga a faszapan. Mert én Kunhalmi Ágnesről azt gondolom, hogy egy.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 dolgok is. Az ő sorsa például min múlik? Ahhoz, hogy pokoli befolyásol is az MSZP-ben, ő a MSZP budapesti elnöke. Egyébként én a uh, uh, konharmiról jó véleménnyel vagyok lehet ellentétben. De akkor miért nem dőlt el? De azért nem dőlt el, mert az ágja az pokolen ragaszkodik a helyéhez. MSZP espi beállt, és az hogy az nem egy általuk nyert körzet, úgy gondolják, hogy a konharminak jár, és be vannak feszülve. Miközben az egyik legkönnyebb megoldás nyilván az lenne helyreállítanak az egyensúlyt Budapesten. Ott van az a kerület, az a Fideszes kerület, hát ott... Eh, Miatt a Kucsák László. Éjjön. Igen, ott induljon, és akkor közelebb kerülünk a nagyjából, az 5-4-es arályhoz Budapesten, meg körülbelül ez felel meg a budapesti arályoknak. De most 8-1 van. De itt nem pártokról kell beszélni, mert a hallgatók félre fogják érteni. A mögöttünk lévő választókról van szó. Igen, ez sokkal fontosabb, igen. Hát a mögöttünk lévő választók nagyság nagyjából annyi, mint az MSZP mögött lévő De állj meg a faráknál, mert most a, a, a Závesz Research számairól beszélünk, ami e tekintetben kinek a javára mutat fölé. 12-10 a soszik 18. kerület? Nem, az nincsen, azt nem mértük. Tehát ugye az ász Budapesti mérészek, Oké, okay, okay, rendben van. Akkor, akkor egyébként, de akkor mi szó... ...maga mögött tudja a, az MSZP támogatottságát és nekem el kell dönteni meg a Molnár Csavának, a dk hogy ezen a ponton fölroppantja a tárgyalást, vagy vagy adja a delegát? De megint említem, miért kéne, tehát miért kéne, ha, ha hiszik egy esetében meg lehetett kötni ezt a kompromisszumot, akkor ott miért nem lehet? Hát mindenhol meg lehet kötni a kompromisszumot, csak akkor az a vége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 így tud elmenni a saját döntéshozatalát? Ön pedig úgy gondolod, hogy a Kunhalmi Ágnes el szemben állított jelöltetek nagyobb valószínűséggel tudna nyerni 2018-ban, mint Kunhalmi Ágnes? Azt kell neked mondjam, hogy a 1994-ig visszamegyő kutatások azt mutatják, hogy az emberek országos választáson nem jelöltek szavaznak, hanem pártok szavaznak. Azt fogják megszavazni, aki a Demokratikus Koalíció jelölte a személyében. Kurvalabinak hívják, hogy másnak hívják. Oké, okay, de akkor Már... mennyiben, mennyiben valószínűbb az, hogy, hogy a DK-s jelöltje nyer, mint amennyire az MSP pont a Éppen ugyanannyira. Éppen De akkor miért nem lehet engedni? Hát mert az MSP egyelőre úgy tudik, hogy tud engedni. Na de nem de enged... tudod? De miért nem enged a DK? Mert tudod, a szavazóimat képviselni kell. Nem miért pont a 18-adiban? A... Tehát hogyan jönnek létre bárhoz. pont? Mi Melyiket szeretnéd zuglóval inkább? Persze, hát akkor a gyengé szegény, megnézem, no, hogy hát ki, egy... ki, ki van még Horvátimre Imre bácsi mellett. No, ezeken megyünk végig. Ezeken megyünk így egymás után. Ezt, Mondt felé, hogyha én Kunhalmi lenné... Ágnes lennék Horváth Imre, vagy Varjó László, miközben nem vagyok ott, nem szenvednék olyan verbális sérülést annak kapcsán, hogy mit beszélnek ott róla, hogy utána azt mondanám, hogy tudjátok mit. Nem, mert elegánsan beszélünk egymásról. És annak kiparatudatában, ezek nem személyi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 Igen, hát e, valójúval kapcsolatos szimpátiát én magasnak érzik. Hogy azt kérdezem tőled, hogy ugye abban viszont döntés van, érzem ezt, hogy e, nincs közös lista. Te nem akarsz híreket mondani? Nem, mert nem, nem akarlak visszajövni téged, hírek itt egyébként sincsenek, más blokk volt, de megbeszéltem a hangmérnökömmel. Ha még van öt percet, akkor folytatjuk, és aztán utána megbefejezzük. Na...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 Abszolút. Jó, hát akkor jövő héten visszatérünk rá. Oké, rendben Oké. átengedlek a vendégednek. Köszönöm <tos> szépen. Szia, szia.